Tintueixo i et ressegueixo els dits de la memòria. No sé on ets, ni el perquè d'aquesta nit, ni aquest sentit tan buit d'eufòria. Em sorprèn i aprenc a dir-te sense mots que amb la paraula mai podria haver sentit l'olor de fraula d'aquest cos i la pell suau d'esca tan maula que neix així d'estranquis entre flors. Tintueixo i em sorprèn i no t'enganyo que fa dies que no entenc les intencions, parts petites d'una eterna melodia de la qual han incomprès les variacions. Ara veig qui mai es deixa prendre, meitat de por, meitat de vida, quasi tot el temps del món. Mala brida, sempre crida, a tir de pedra i a la sort. Immòbil, però no imbècil, què ho diria? Veig de lluny un cor imprès. Blanc i negre, rovell modern, fotografia, adeu somnis, fins mai més. Buit d'eufòria, cossos, flors, variacions de melodia i tirs de pedra, adeu somnis, cops de sort. strong and you need Bé, benvinguts i benvingudes, hòstia, benvinguts. benvinguts i benvingudes, un, dos, tres, hola! Benvinguts i benvingudes, oients, oientes de Ràdio Ciutat Vella, com cada divendres, tres impresentables de la Serra de Coll de Lola ens reunim per alegrar-vos aquella hora en la que la gent ja ha perdut el fil de la Riera i busca alternatives. Doncs sí, som aquí, i som al Tàndem Club, el programa en tant seguiment com Malena té, el Duran i Lleida, i amb la moral tant pels núvols com la pilota que hi va ajudar Sergio Ramos. De, de dues a tres, si no falla el rellotge, aquí no li l'hi fem, ni casio. Ja, ja, ja. Comença el Tànem Club! Sí, és que avui, amics i amigues, eh, tenim un programa carregat de coses com sempre. El Joan ens ha de eh, deleguitat amb el seu cop de sort, no? És el Joan el títol del... Sí. bueno, cops de sort. Però. Sí, sí, sort. Encara, encara que no us ho creieu, és del Joan. És el Joan, un poema amb molta musicalitat, però és un poema que, que no va tenir la fortuna, doncs, del, del títol, no? I que no va guanyar... No el Premi de Sant Jordi de la, de la, de la UAP però des d'aquí li hem volgut fer un, un homenatge i un petit homenatge i Nosaltres sí que li donem el Premi, sí, eh? el premi. Us ha agradat o què? Ens ha agradat molt com ho has dit allò de rasquillepi no de... de... com era? No sé. bueno, un un, ver, un del vers que diu de de no, no, bueno, m'ha agradat, agradat, perquè amb la musicalitat i molt, la rima molt bona, mm -hmm. molt ben trobada. Bé. És un poema, no sé si s'ha notat, de fet no s'ha notat segur, però eh, el tema havia de ser eh les, malalties, malalties, no, les discapacitats. I, I cada vers parla d'una discapacitat diferent. És molt abstracte, jo no sabia bé com com i quin no has, has tractat? Quin no has Per exemple, diu'ns un exemple. totes, totes per exemple, ja Posa'n un exemple, així immòbil però no imbècil, qui ho diria? Es refereix a algú que es queda en caire de rodes, així. D'atrebleixi. O, per exemple, ara veig qui m'has deixat prendre, meitat de por, meitat de vida, algú, algú que té una paràlisi també de mig cos. Uh -huh. T'intueix i em sorprèn, vol dir que està cec, però pot tocar i, i intueix. Um, molt ben trobat, molt sí. ben trobat. Aprenc però... a dir-te sense mots, que amb la paraula bla, bla, bla, bla aprenc a dir-te sense mots, vol dir que està mut. No sé. Re -re Realment, eh, crec que, vull dir, no val... molt sovint, a la Pompeu també ha passat que no es valoren el, el, els... No, a penso que penso que no hi arriben Si surts de... Ni jocs de paraules Ni coses més enllà de, de les metàfores típiques De oh, amor ah, sí. I de les rimes i ja està sí, sí, no. aquí on, es queden, aquí. Es El que penso també és un debat Que ja podríem entrar amb algú que en això És que el poema està molt mal vist Dintre el món de la literatura i sempre sí. està més ben vis un relat, un text, un sí. conte encara que sigui, que no un poema, per perquè exemple, crec Sembla que encara un poema sigui més fàcil de fer, i jo crec que no. Però... No, realment, I... abans era el, el que escrivia poesia, havia, era l'autor ja consolidat, de fet, i que havia passat per narrativa i, i, i, i prosa. És que però... de teatre o sí, sí, així, els poemes era com lo més kitsch. Sí, era com era lo més sí, baix sí, teatre i afins arribar lo, a lo més la poesia. Sí, però sí. trobo que de mi ara és perquè crec que no tenen, no tenen eines per, per valorar-ho llavors una, una redacció ben feta sí que la pots valorar sí, sí. en canvi un poema, si no ja anem a interpretar-lo doncs se t'escapa claro. crec que és el que passa què us sembla si passem ja? ja? també s'ha d'aprendre a apreciar la poesia no? vull dir que cultura poètica és com la música això no? hi, ha, hi ha músiques doncs, que perquè t'agradin n'has d'escoltar molta d'altra música doncs, uh -huh. perquè, per poder l'escoltar i disfrutar-la Sí, sí, sí. Avui com que no, hem, no tenim cançó perquè la cançó ha sigut el poema, la musicalitat del, del Joan, sí que en tenim però m arriba ho En tenim, un... tenim. l'hem afegit Última hora, és una cançó, mira que ahir l'he afegit unilateralment, ahir va ser 25 d'abril, es commemorava els 300 300 anys, 305 anys de la batalla del Mansa, la batalla en la qual va començar la conquesta de Felip V de, per part de, dels països catalans. Uh -huh. I amb això comencavam a la greta de nova planta i tal, el conegut com, bueno, nacional de Catalunya i de, del País Valencià, etc. Uh -huh. I ara mateix va escriure una cançó que situava 300 anys eh commemorant aquest fet i bé, si us sembla la sentim, és la cançó és una cançó molt així com de primavera i que també m'agrada que havia posat les temperatures. I si us sembla, sentim la sentim-la i continuem d'aquí. Molt bé, endavant. Escoltem-la. Seguirem amb l'agenda la cultural. La cultural, que avui es portem doncs, teatre, ballet i música, no, Joan? Sí. sí, és aquesta agenda que ens traiem, doncs, literalment de la butxaca. Sí, sí, no. fem propaganda d'aquí perquè devem, la nostra gent la devem molt a la butxaca i és, és aquella revista que podeu trobar també, uh, bueno, sembla que és gratuïta també tenen la, la, la web i sempre ensenyem allà perquè ells tenen molt, molt bon criteri. Doncs comencem, com has dit, amb, el, amb un retorn amb el retorn d'agost. I no estem parlant dels pets i del seu ex-ros oh. Lluís Gavaldà. No estem parlant de, ni, ni... perquè el Lluís Gavaldà, com sabeu, es va tenir de ros, com un que jo conec, però... Com un servidor. Ehm, no, es, no estem parlant d'agost, el retorn dels pets, sinó que estem parlant de l'obra de Tres Ilets que és dirigida pel Sergi Balbel i que torna al TNC del 25 d'abril al 17 de juny. Ehm, amb Anna Lizaran i Emma Vilarassau eh, van estar... sembla que van estar patant el, el TNC durant més de mig any i, i han tornat perquè tota aquella gent que no, que no va tindre el, el privilegi d'anar-hi, doncs, doncs que hi pogués tornar i jo seré un d'ells perquè hi tornarem i, i al final veu anar a veure incendis o què, algú, algú de vosaltres? No no, no, no, no vam poder, no vam poder. No vam poder... No va passar... Ah, era, era l'últim Sí, sí, era l'últim dia i bé Però bueno, eh, em recomanem agost perquè, sens dubte, és una obra que dura, bueno, em sembla que són 3 hores i pico però realment l'analitzaran que, que L'any passat va guanyar el premi de de millor triu l'analitzant I, i bé amb ballet, passem amb la dansa que tenim un ballet i és el Rock de Ballet que és amb la companyia eh, Bad of Dance eh, que la trobem al Teatre Victòria i aquesta setmana és l'última setmana que estaran fins al 29 d'abril eh, i no us ho podeu perdre és el, el, dit, el Teatre Victòria i el coreògraf que, que és un coreògraf famós que es diu Rasta Thomas eh, defineix l'espectacle com un bon ball i una bona muntanya música, no? que complementa el, el, el balet un balet que, que, que sempre és concebut com a música clàssica que ell ho re, reforma i ho recicla, amb música com de Queen, com, com grups com Queen U2, Michael Jackson i que potser es fa més proper i més a amè a, a l'espectador i no tan distant i seguint amb, amb, amb el balet i amb, amb l'art del balet que és que és, que és fantàstic. No? Donc recomanem el, el rock de ballet i per últim portem que avui parlem també el, el tot o res, el res al final de tot el programa. Antònia Font que hoeta Upeta ho perquè Antònia Font eh, trobarà aquesta nit de 27avui dive de 27 a, a Rathmataz eh, amb, amb comeversió al, al concert el bueno, 3C organitza el concert i estan conv convidats d eh, Font l'endemà al 28 eh, demà dissabte. Uh, a Sant Joan de les Abadesses i el 29 a Palafrugell o sigui que si tius... un, un cap de setmana complet un, un cap de setmana plus. complet uh, no sé si teníem alguna cançó d'Antònia Font però si més no després la sentirem totes sí, sentirem... i a fons, de fons, de... De de de fons estem sentint una uh, Quin és aquesta Joan, aquesta nostra? Gaysers diu... i ara no sé què més Pues, eh, de totes maneres, eh, després parlarem a fons D'Antònia Font I realment eh, Excel·lent aquí, Fins aquí la la, la, meva, la gent nostra agenda d'avui Que l'hem portat així de la, de la nostra butxaca, l'hem tret Tant era? Sí <ríe> eh, Doncs bé, què us, sembla, què us sembla Si passem a les recomanacions Perquè aquesta setmana ha sigut Sant Jordi El dia de l'amor I què us sembla, si fem una mica d'avaluació doncs ara que estem sentint Antonia Font de fons eh, el rànquing, marquem el rànquing en català ficció, el llibre més venut és l'avi de 100 anys que es va escapar, que, sí, que es va escapar per la finestra de John, com era? Jonathan Johnson Jonathan, oh. Jonathan John, Johnson exacte. <laughs> no sé com es diu però a veure <laughs> ah, totalment <laughs> Després seguim Quan érem Felicius de Rafael Nadal en Premi Planeta, si no vaig agarrat i després Memòria d'uns ulls pintats de Lluís Llach que no va estar firmant enlloc, em sembla L'assassin Em sembla que després tenim Lluís Llach parlant perquè també surt sí. d'una entrada Avui tenim convidats molt especials Avui tenim, com, com hem anunciat al principi tenim convidats especials mm -hmm. eh, Un que de Pedralbes altre que ve de, del barri de lluny, lluny, lluny, el barri lluny, però seguim amb, amb el rànquing, després de, de la memòria dels dos pintats de Lluís Llach, que sens dubte ha estat un èxit, eh, tenim el Jo Confesso, del Jaume Cabré i la dona veloç d'Imma Monzó que va ser el llibre que vaig regalar a la meva parella oh. i que estic molt content perquè eh, va ser una, una metàfora perquè parla de... és una història que parla d'una noia que, que la seva... bueno, una noia, una dona que la seva família es divideix entre els ràpids i els lents i és potser una, una fa pensar sobre la importància de les coses i allò que, que tots ens pensem que és urgent i atrafegat a vegades es converteix en, en no prioritari i que hem de viure la vida una mica més, tot i viure el carpe diem viure-la amb tranquil·litat i amb felicitat no? Sí, sí. i no estressats I, i després destacar en castellà al Mendoza, l'Eduardo Mendoza amb el enredo de la bolsa i la vida, si no m'equivoco, no? Sí, exacte I, i bueno, realment també l'Eduardo Mendoza Que segueix amb la seva... Sí, també En el número 2 hi ha La vuelo que saltó per la ventana I se largó, que és el de Jonasson Que hem comentat abans que ha sigut número 1 en ficció català I tu vols destacar un, un llibre, no Joan? Que és Secrets de guerra Jo sí, sí, sí m'agradaria destacar un llibre Que no ha sigut no ha sortit d'entre els més venuts Però sí que ha sigut, ha tingut unes bones ventes Suposo jo, perquè tenia molta publicitat darrere Que és el llibre de Nicolás Valle i Secrets de guerra, el prou d'informar en zones d'aparell, Que és el, el corresponsal de guerra, Nicolás Valle Morea que ha sigut des de fa doncs, 25 anys o així periodista de, de TV3 a diferents conflictes bèl·lics, no? Si voleu us deixo la primera pàgina perquè pugueu una mica entendre com funciona el llibre. Endavant. Diu, per la majoria d'homes la guerra és la fi de la solitud. Per mi és la solitud infinita. Albert Camus, 1913-1960. I ara s'ho surt d'aquest poema. Pren totes les fotos i notes que puguis, amic meu, però no informis al món que només va morir un número dels camps d'aurats d'Eslovènia. Perquè cap número té nom i futur. Informa el món que van ser Johan i William i Víctor i Francesco, que van morir al cor d'Eslovènia. I Gabriel i Georgi i el teu nom també, perquè demà seràs assassinat. Pren totes les notes i fotografies que puguis, amic meu, però no informis al món que només va morir un número als camps sagnants d'Eslovènia. Aquest poema va ser trobat a la butxaca Degon Scotland, reporter del diari Sudeuce Jeytung de Múnich, després de morir en una emboscada de les guerrilles sèrbies en els primers dies del conflicte de Croàcia l'any 91. Mira, Realment, dir... sí, sí. Culpidor, culpidor, eh? Culpidor i, i que, fantàstic, fantàstic. Uf, doncs que el recomanem perquè és, és això de, molt, de, molt, molt, de que no som números ni... A vegades també reflexionar, suposo, un llibre així, amb aquest poema, que reflexiona sobre que la informació i com es transmet la informació, no? que a vegades eh, s'han morts a, a, aquí i, i que són persones i que no és un número i que no t'hi donen compte, no? Sí. També m'hauria de destacar, el No ficció català, número 1 ha sigut Memòries 3, de la a un repte nou, de, sí. de, de Jordi Pujol. El segon ha sigut un llibre de Ferran Adrià El tercer de Eduard El quart de Carles Porta, amb el llibre Fago I el cinquè de l'Arquid Oliveres, amb el llibre Diguem Prou uh -huh. que En castellà ha sigut Más allá del Crash, de Santiago Niño La comida de la família, del Ferran Adrià també I, i bé, entre d'altres Hi ha el, el número 5 de Mario Baquerizo el famós, La famosa parella d'Alaska Sí, que, sí, que va estar firmant Um, llibres, pensava que parla pel Ramles també, sí, perquè a sí. mi el que m'agradaria saber és què veu fer al vostre dia a Sant Jordi, va ser especial o què? Bom, abans abans de, de passar això, i encara volia recomanar una cosa, ah. que és el, el, el Salvados, no? no parem de recomanar Salvados, però és que cada dia, jo crec que cada cop es supera encara més, el Jordi Evole realment, o sigui... Pff, sí, sí, ja ho hem parlat, que és... És, és, un, crack, sí, és, és un crack és un crac i sí. cada dia ho fa millor. No ens consolarem de recomanar-lo aquí a... Sí, no. i de, bueno... And, 100.5 <laughs> 5, com sempre, tenim a punt els oients 934423322 i, i truqueu i per Facebook i per, per tot arreu recorda, el Facebook és Tàndem clubs 100.5 FM, ja som 42 hem posat 4 en mm. una setmana, està molt bé sí, no? sí, gr gràcies als que ens seguiu a Facebook i explica'n Joan, què va ser el teu dia de, de Sant Jordi d'enamorat si us sembla bé sentim un vídeo de sí, salvadors de l'últim salvadors que va ser ah, sobre l'Església perfecte contigo en este lugar tan simbólico sí. para hablar de las finanzas de la iglesia. ¿La iglesia va bien económicamente? Hombre, el dinero es muy católico, se suele decir, ¿no? La iglesia tiene mucho dinero. El, la iglesia católica vive en un absoluto paraíso fiscal. Bueno, ya es uno de los objetivos del católico llegar al paraíso. Sin embargo, ellos eh, predican que el mundo... Es un valle de lágrimas y que venimos aquí a, para sufrir, a pesar de lo cual ellos procuran vivir en buenos palacios y tener eh, posibilidades económicas para hacer las cosas. Por acogerme al dicho podríamos decir que no sé si vienes a Dios rogando, pero vienes un poco con el mazo dando. Vamos, vamos a ir andando y nos vas explicando todas tus sí. teorías acerca de la financiación de la iglesia. Esta parte de acá es la residencia del Cardenal Roco del arzobispo. ¿Qué dices? ¿Aquí vive Rocco Varela? Claro, los obispos y arzobispos viven en Palacio Arzobispal. ¿Lo de marcar la casilla en la declaración de Hacienda? ¿Eso desde cuándo se hace? Desde 1988, por un acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el gobierno de Felipe González. ¿Y antes de la...? Hasta entonces era una dotación, es decir, el gobierno daba un dinero que se calculaba, se pactaba con la Conferencia Episcopal. Pero... ¿Viene eso de algún acuerdo previo? de Viene de los concordatos de 1979 firmados por el ministro Marcelino Oreja en Roma. No hay nadie que diga, bueno, pero estaría bien que en un momento dado la iglesia pasase a autofinanciarse. Sí. El compromiso de autofinanciarse lo asumen los obispos en el acuerdo del 79 Porque ellos parten de la teoría de que el 100% de los españoles o el 90% son católicos Y que por tanto si llegan a un acuerdo de, de la ley de mecenazgo del impuesto religioso Y, dicen, vamos y a negocian como... con Felipe González que en vez de dotación sea asignación Y inventan la X Ajá. Y si se encontraron con que puso la X apenas un 30% ¿Qué me dice? Sí ¿Qué Vamos a sentarnos por aquí, Juan. Muy bien. Y en total, la Iglesia, lo que recibe por los católicos que ponen la cruz en la declaración de Hacienda, ¿cuánto sería? 250 millones redondeando. ¿Y hay más partidas que, que salgan del Estado, que no salgan de ese claro, dinero que marcan eh, los contribuyentes sí, con la claro, cruz no. y que vayan también a parar a la, a la Iglesia, de alguna manera, directa orga, o indirecta? A organizaciones de la Iglesia hay, por ejemplo, otros 4.000 millones para pagar la enseñanza concertada religiosa, los colegios concertados y hay también 118 millones para pagar los capellanes de los hospitales, los capellanes de los cuarteles o los capellanes de las cárceles. O sea, que hay como una doble financiación para la Iglesia. Por un lado, lo que recibe pues sí. de Hacienda, por la gente que marca la cruz, y luego hay muchos recibe. ministerios que se hacen cargo claro, de otras historias claro. si sumásemos todo lo que recibe directa o indirectamente la iglesia del estado ¿de qué cifra podríamos estar hablando? entre 7.000, que es mi cuenta a 10.000 millones, que es la cuenta de alguna institución o personas bueno, expertas sí, hay horquilla, sí, ¿eh? hay horquilla no... grande <ríe> no una, vais a pillar los dedos lo cual es muy llamativo, ¿no? porque quiere decir la opacidad o la falta de transparencia en la que nos movemos Mientras unas confesiones eh, tengan unos privilegios que no tienen las otras, no podemos hablar de que España es un Estado neutral ante las confesiones. Porque, por ejemplo, ¿cuánto se ahorra por vivir en paraíso fiscal prácticamente absoluto? ¿Qué quieres decir que la Iglesia vive en un paraíso fiscal? Claro, la Iglesia está asenta de los impuestos del Estado. O sea, la Iglesia, por ejemplo, no paga el IVI. No ha pagado el IVA hasta hace tres años. Pero vamos a ver, años, la Iglesia iba a comprarse un no micrófono pagaba, para no una IVA, ceremonia... No ha el IVA, no ha el IVA. Y no lo pagaba él. No pagaba Y Europa tuvo que amenazar al gobierno con multarle si no... ¿La Unión Europea? Sí, sí. Pasaron 15 años de amenazas y finalmente Zapatero arregló eso. ¿Y el IBI? ¿El IBI, ese impuesto que pagamos cualquiera que tenga una propiedad, una vivienda? Hay un artículo, el artículo 5, donde dice que es centos de todos esos impuestos. ¿Y el patrimonio de la iglesia? ¿De cuántos inmuebles podríamos estar hablando? podremos hablar de 100.000 propiedades. ¿100.000 propiedades? ¿Todo iglesias? ¿Y no, todo de iglesias no. Huertos, eh, casas... ¿Ahí eh... hay un cura? Sí. Vamos sí, a, sí. a contrastar esto que nos cuentas con... Bé, bé, bé, bé. el vídeo del Jordi Déu, que ens ha tallat de cop, però vull dir, era una sí mica aquí comentant el resum que volíem fer de... Sí, sí, podeu trobar més a la web de La Sexta, ja ho sabeu, que també els, posen, els pengen un cop els en més, que els fan diumenge a la nit. Uh -huh. bé, avui va ser, mira, 26 d'abril es commemoren 70 anys llargs de, del bombardeig de Guernica, el dia 25 de la Batalla del Mans el 24 no sé, però el 23 Sant, Jordi. Sant sí. Jordi què heu fet per Sant Jordi vosaltres? Eh, per Sant Jordi jo, bueno, vam, vam baixar amb la, mea, amb, amb la Marta amb la meva parella, vam anar per les Rambles, Rambles de, bueno, des del Passeig de Gràcia és de, sí, el dia original, no? a la llibreria Catalònia sí, i a part era, a la, era al migdia ja hi havia un bon ambient vam veure els de La Contra, de La Vanguardia, signant llibres, el, el Víctor Amélia que és una mica d'imbècil però... Eh, Nunca gairebé ho sento no, és, és bastant imbècil però També s'ha de dir que les contres de la Vanguardia estan molt bé Sí, sí és, és l'única contra que funciona Em sembla així com la... Però en fi L'envien una mica Mirant llibreries Mirant els nous llibres I al final el regal mutu de, de la Rosa I el, i el llibre i els llibres que ens vam regalar A mi em va regalar eh, Bogeries de Brooklyn de, del Paul Auster Que no és, un, és, un, és un bastant mític no, no és novetat, però... I realment és, és molt... M Estic començant a llegir, i val molt la pena. I re, i va ser això el, el dia. I després, a la, a la tarda, vaig tenir tarda de perruqueria, i em vaig tenir durant tota la... la... Sí, sí, avui he vingut de ros, Joan Santís. Llàstima que no, no l'haguem ros... No, no podíem transmetre una imatge, perquè sembla Lluís Gabaldà, fa 10 anys. Home, no podem, no podem. El qual ens honra. Lluís... Sí. Sí. Oh, i Joan tu què vas fer? Jo seria venir de Carles que seria pràcticament no venir oh. jo vaig estaven en roses amb els pioners del meu cau vam fer bona pasta rufla, també estàvem allà val més amb, amb València i vam fer molts diners, molts dinerets per anar de campaments, la qual també fa amb il·lusió. Molt bé, el Cés de casa, no? Com sempre. Jo... Mira cuenta me. No vaig... No, jo no vaig no, no vaig celebrar el, el Sant Jordi Tampoc m'ha agradat el, el pan de tomàquet, eh, tu. Sí. Sóc un mal català. Eh, desterrat aquí sí, del programa. Sí, sí, sóc un mal català, tu. Molt bé, molt bé, Passem, si us sembla, a la secció que porta per nom M'ha agradat, no m'ha agradat. M'ha agradat! agradat! No m'ha agradat. Oh. Oh, no m'ha a veure comencem oh. si us sembla que per aquí comencem pel Joan va, Joan. Jo. m'ha agradat. agradat que el Madrid no passés l'eliminatòria contra el Bayern jo sóc dels, ah, ah. dels, dels aficionats humils que no volen que perdi l'altre equip per molt que hi hagi rivalitat per això no volia ahir que perdés el Bayern i no m'ha agradat que el govern espanyol s'hagi gastat 160.000 euros en mitjons per l'exèrcit com publicava ahir el boletín oficial de l’Estat. ho trobo una falta de respecte per les milers i milers de famílies que no veuen ni un euro al dia Sí, sí. Directe, però ja. I vosaltres, Bé, i vosaltres company. Bé, a mi no m'ha agradat gens que el govern doncs, vulgui retallar un 43% de les subvencions a les ONGs contra la SIDA i, hòstia, això doncs, realment m'afectarà doncs, a, a les persones que estan afectades pel SIDA. I... Sí, des després tenim una notícia que va en relació amb això, que apareixeran els, els convidats, però deixem-la si us sembla el calaix i després sortirà i després, I després també dic que m'ha agradat doncs, doncs, com no per, també parlo de futbol, doncs m'ha agradat molt el, el partit del, del Barça-Chelsea o sigui, tot, sí. tot i que va perdre és un partit d'aquests emocionants o sigui, el, el vaig disfrutar, tot i que al final va ser un, molt dur va ser molt dur a, a, aguantar a aguantar el, el no passar sí. el tot, film, tot perquè... i jugar bé Sí, doncs mira, em va agradar el partit agafo el fil perquè el meu no m'ha agradat és, és això de la injustícia del futbol que, que és un joc i és injust però però realment crec que s'hauria proposat des d'aquí, des del Tàndem Club que al futbol no només compti els gols, sinó que hi hagi un sistema de puntuació pel joc jutges, no? pel no? joc ofert com com el, el esports com el, el, el ball de claqué, de, de saló, pardon, sí. o, o altres esports, sí, sí. la atracció internacionalitzada, hagi una sí, sí. puntuació, no sé, com fer un que sigui un gol com amb am dècimes o, i, que, que puntuï un jurat, que si el cap de és el que havia la fís és un espectacle i i, i si ofereixes espectacle hauria de comptar. Bé, llavors doncs el Barça, si ja les guanya així -sí totes les competicions, a vegades, doncs si contés però... això les sí. guanyaria ja, però... però així, així també seria com una manera de, de fomentar el bon el jo, el el joc. Bon bueno. joc. Sí. Estarí bé, estarí sí, sí. de no, bé. Bueno. El que no m'ha agradat gens, però deixeu-me apuntar, sí, sí, sí. és que Cisa eh, es presenti les GaE eh? i que em sembla que ahir, va ser ahir, es van, es van llegar, començar a establir el, el, els nous... 39 membres, em sembla, de, que, que formaran la, la nova comissió d'Esgae eh, i que, que substituiran el, el que va ser el, el corrupte i, i, i per no dir res del tèdi bautista. I, I crec que, no sé, no m'ho el Jaume VI, sincerament. Avui hi les eleccions, eh, per això. Ah, és avui? El, sí. El... Doncs eh, no m'ho ni que es presentés ja, que ho trobo una mica de falta de, no sé, com que ja era no sap que fer i com que no que guanyar-se la pasta, doncs pues, però bueno, en fi. Eh, gaies, ara vi, viu del del del, del, del del del record i Ai, no i cert, cert, cert. I no m'ho esperava de, del, del del CISA. Què passa? No, que van ser ahir ja les... Avui és demà. Va, avui és de demà i, i demà és ahir, avui. al sí. futur... Carpe Diem. Què sé o no sé? Aquesta és la qüestió. Eh, tampoc, tampoc, no agradat, tampoc no m'ha agradat el tema de TV3, com ho veieu, amics, perquè... Jo malament. La Mònica Tarribas va enviar una carta a TV3 eh, amb il·lusió. Amb il·lusió, explicant els seus motius. De, de, perquè M'ho sen... no explicar cap motiu, se'n van anar perquè era un... un un moviment polític i han pujat a Eugeni Sallent com a, com a sí, president. Però, tenim unes declaracions, si, si no vaig errat, bueno, te sentirem després de l'Eugeni Sallent eh, que, que, bueno, que diu que, que seguirà i que vol una mica d'ostentació, ostentació, ostentació no, al revés, que no vol ostentació, que vol una mica de, de, de fer les coses bé, el que passa que el, el, el fet que hi hagi un, un, un membre del PP... Tenim les, les, de, les, de, les declaracions del Sallent, no? No, no, no no no no me gusta esto, pero bueno, no, no tenim la declaració. Era un no consumonada, em sembla, la Balguixí del del Sallent que, que, que ens deia que, que volia fer les coses bé, però, però realment la Mònica Tarrives ens doncs, ho feia bé i de moment estava. Avui de fet el, el... no, ahí, el Polònia va fer un un sketch que que s'adritzava qui, qui tenia la, la teva no? la, la, la TV3 i per últim el que m'ha agradat molt és que la Nòria ja no seguirà, com a mínim de moment a Telecinco yeah, perquè, yeah, el que passa yeah. que ho, ho, han, ho han canviat pel gran debat o alguna cosa d'aquestes no, és igual, però si TV5 és que ja no cal ni, ni posar-la no. sí, però bueno, és no, una punca és el segon canal més vist a Catalunya faré, sí, sí, doncs faré una, una recomanació ara que em dius això, faré una, una altra recomanació que és no veure TV5. <laughs> sí. molt agut, sí. eh, Cesc per la vostra salut, doncs us ho recomano. Què us sembla si passem a la finestra al món? O què? Perfecte. La finestra al món. ensenyament augmentarà la ràdio escolar si hi ha espai. La consellera Rigau defensa que l'increment dependrà de les característiques de cada centre i defensa el respecte d'inclusió. Avisa que el decret de mesures urgents pel govern del govern espanyol obliga la Generalitat a congelar algunes decisions aprovades fa un mes per fer front als 15.000 alumnes més que hi haurà el curs vinent. I per aquí, perquè avui, per barrar nosaltres, tenim a la taula un fort aplaudiment per un home, un home que ve d'hombres i mujeres i viceversa, que presentem és el Freddy el Tortas. Un aplaudiment. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tal, tíos? Eh, ¿Qué ah, tal? ¿Cómo estás, Freddy? Bien, bien, aquí ¿Dónde eh, vens? De mucha miel De mucha miel Valencia, D tío <ríe> Vale eh, Vale, presento todavía la, la, Las temas aficiones ¿quién, ¿Quiénes son? ¿Eh? Las, las aficiones equipo de fútbol? ¿Sirven? No, la, las aficiones ¿Quiénes? ¿quién pues juegan fútbol ¿Y ¿Y la... la churri y los coches Ah, muy bien, muy bien ¿Y quiénes estudios? ¿Qué tens los estudios? ¿Eso ¿Eh? es okay. qué <sí> se come o que? <sí> a, a mí no noté re de mi tío. Que eh, no era tío. Que em penses de la, de la reforma cada. ¿Eh? em penses de la reforma de de que han plantesat? Joder, pues está bien, ¿no? Si es bueno para España, bueno para España y ya está. Bueno, aquí tenim la, la Fredy, ara queda la taula, sí. després o pirarem. Eh, passem, si us sembla a la segona Se pot fumar. Se pot fumar. Ara si se pot fumar, sí, tranquilos. Eh si us sembla, passem a la, a la següent notícia eh, Com diu? Els Mossos retiren del web de violència urbana La imatge d'un menor Dimecres el jove a presentar-se-la Al comissari de les Corts Acompanyat dels seus pares El portaveu de la policia catalana va assegurar En la presentació del portal Que s'havien realitzat els anàlisis antropomètrics pertinents I tenim amb tots nosaltres L'àvia, una, una, una iaia que ens ve aquí a parlar amb nosaltres Que és, que és fan del programa Hola, sí, Lluïsa, Lluïsa ah. menja pa Hola guapo Estàs eh. molt guapo de rosa, eh? No? Don, don, don, d'on ve vostè? D'on, don ens truca? Eh, jo jo del, del barri de, de Santa eh. Sant Susana. Molt bé. I, i diguin, què em pensa d'aquesta llei d'això de, dels Mossos? Doncs pues, la veritat és que no ho sé. No m'ho no he preguntat mai, eh? Jo és que vaig a comprar el pa i això dels Mossos no... Els Mossos, doncs no ho sé no, la és que no havia... Oye Tito Jacobo, tío, opina alguna colega Oye, veus les imatges aquestes Del menor, doncs pues, haurien de sortir no? però, un, Perquè... un moment, un moment, qui sou vosaltres? Jo, jo soc el Jacobo Hostia, venimos de la, del Pedral, ¿ves, Tito? ¿Eh? Sí, sí, sí. Ah, però ehm, Presenteu-vos qui sou Pues nada, soc jo el Jacobo i el Tito Borja ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa viva a Espanya, tío? Aquí, sisplau, aquí no Se puede fumar Sisplau, aquí, eh, si es parla aquí connotacions polítiques i tot això, si es parla no en volem, eh, jo, en, el, que, el que volia dir no és que és una vergonya això és igual que lo, lo de la acampada que, que ara la queden repetir, no? o Si sigui, és una agrevença. Hi ah, ha otro buen, el eh? consensos en vaig dir la acampada i otro molt els fills els... ah, no no poc Aquests perro flautes és, marranos, no? són marranus, no? Son com guards. E's que... sí, a, a, a ver, tito, a ver, tito a ver, jo sempre ho dic, no? Si quiti el Maserati a la porta que et vingui una mossa així unes setes bones i tal, doncs, pues, hòstia. Que sí, eh, vulguis o no, Tito, després de dos gintònics, tres, quatre, cinc, no, per manià cubiat. Sí, no, però... el, el problema és que segurament no és de bona família. No té terres, no té ni vinyes ni res, no, hòstia, això fa una mica de... Oh, he sentit vinyes. Qui oh. tenim aquí? <coughs> em presento, em dic Lluís Llach. Home, Lluís, encantat, de, uh, encantat que estiguis aquí a Tàndem Club. Moltes gràcies. El Lluís Llach torna ha liat amb Guardiola, amb el teu amic Guardiola, per cantar contra el Sida. Explica'ns això. Sí, sí, eh. Això que dèiem abans del Sida, no? Sí, sí, sí. Doncs sí, farem un duel de Calbus i ens farem unes rimes. Què us sembla? Molt bona. Molt bona proposta. Què et sembla? Què et sembla a tu, Jacobo? De què et sembla a tu, Jacobo? A pues, no sé. Jo és que no els escolto, no, aquests. O ¿Qué es el villac, tío? Sí, yo... Sí, es, eh, porja, es el... Porja, es el tito que tal... Al tonto este que canta en català, que si no se sé quede la canción protesta y choza ah, esta... esta mierda, catalanismo, yo... mismo catalanismo. Ah, veatela. Es un respeto, ¿eh? la música en catalá. la música en no, no, Ni le hables, no. Nada. <risa> no le hagas caso. Bueno, no sé cómo era mierda, ¿sabes? El tubino... ¿Cuántos, cuántos puntos tío, Parker a ver, tiene A ver... A ver, a ver, el, a ver el, el del papi... El del papi tiene 100 puntos Parker. ¿El tuyo cuántos tiene, tiene, primo? jo, amb el somriure de la revolta. <ríe> Bé, bueno, eh, fin eh, fins aquí no es us si sisplau, aquí al plató, de, de, al plató bueno, a l'estudi de Tandem Club, sisplau, no ens barallem. Què us sembla si seguim amb una altra notícia? Si plau, tranquil·litzeu-nos, tranquil·litzeu-nos tots, sisplau. Qu quina altra notícia te portem? Interior obre la via a l'acostament de presos d'ETA amb un pla de reinserció. Els reclusos hauran de condemnar la violència i haver-se de desvinculat del seu passat criminal per acollir-se al nou programa. El Ministeri adverteix que el pla no preveu, en cap cas, acostaments automàtics. Home! para que arriba al rey Majestad buen día Bienvenidos Compatriotas y súbditos de la corona Me llena de orgullo y satisfacción estar hoy aquí En Ciudad Vella Radio Club <risa> Viva el rey, viva el hotel y la ley eh, Tranquilízate por favor un momento eh, A ver eh, Que hable el rey Corea, ¿eh? que hable el rey ¿Qué quería decir majestad? Yo, yo quiero decir primeramente que estoy Muy a favor de las acampadas de, fi, de hecho, yo también he acampado y acampé en Botsuana, pero me echaron Pero eso es un otro tema eh? Expliqui'ns això, com és que ha vingut aquí a, a Radio en Club, aquí a Ciutat Vella Nos han invitado tres tres impresentables, me llena d'orgullo y satisfacción, pero me, no sé Molt bé, molt bé, molt bé eh. ¿També t'agraden les vinyes? Ah... Uh, Bueno, Serió, un honor per mi. Si ha animals que gazar, me gusta lo que sea. Ve, tenim al del el rei. Parem fins aquí. Alguna altra notícia important de la setmana? Huert es compromet a lliurar els papers de Salamanca pendents de retorn abans del 30 de juny. Mascarell es mostra confiat en resoldre la qüestió, però recorda que ja s'han produt molts endarreriments, atribueix. La demora, el dèficit de comprensió de l'Estat cap a les qüestions simbòliques a Catalunya. Entre els documents hi ha 86.000 imatges de documents, 225 25 caixes, diverses banderes, insígnies i llibres confiscats durant la Guerra Civil. Es o sea, tito, hablando de memòria o sea, el, el otro día el, el, el tío Rafa, ¿te acuerdas o no? El tio no, no s'acuerda, si no el tio no té memòria Hòstia, en, en pues Afganyar El otro día, seguramente era por la noche y está, y, y Hicimos una gin tónica ¿no? Y tal, pues supongo que por eso no me acuerdo Y tal <ríe> Bueno, bueno, fins aquí, fins aquí la, la, la finestra del món Donem gràcies a l'àvia Lluís No Àvia. vull <ríe> Reis, sí, pots anar a casa allà eh, Gràcies al rei Perquè per estar aquí amb nosaltres Comptes, sobretot, amb, el, amb la pistola Que deixes per allà casa teva I el, el, els, els teus nebots <ríe> Perquè si no... Bueno, és pues, que sabes qué pasa, amigo, Joan Llevaba unos zapatines De un elefante Y me confundí La noche me confunde, como dice el anuncio, ¿no? Y entonces pues pasa lo que pasa Bueno, pues tingui més comptes, si plau. Eh, estat. Eh, gràcies. Gràcies a l'àvia Via Lluís que gavem aparcat d'aquí. Què, no, què què em pensa de tot Àvia? Escolta, que et és el rei, no? Li puc demanar un autògrafo? u? Homai tant que pot, aviam d'endavant. Vinga. Em va no un autògrafo, senyor Rei. Pues clar, ho xi. Sí. Va no va ser menys. Vinga, deixa'l. O ara, pum! No. Aquí, aquí, sisplau, reïm. No volem, aquí, violència. Un autògraf es firma, no amb firma un arma, amb un, amb amb un, un bolígraf. Un bolígraf eh? El que passa que no sabem si sap escriure. Sap escriure, vostè? La verdad és es que nunca me había preguntado eso. Bueno, fins aquí, fins aquí, bueno... Gracias por haber venido, Abia Luisa, Jacobo, Tito. Eh, sí, gracias. Sí, no nada, Dios, y tal y nos Bueno, tío, por poner encima de la diagonal. Nos vimos siempre en diagonal. Ahora tenemos un poco o sea, de pelea cuando he venido yo, es pues, no me ha gustado el ambiente, tío. Hostia, hay mucha pobreza, ese pobre, no pobre. que qué era? Que <risa> Aquí el rival no sé qué tenéis, colega, pero O sea, son bonitos y tal ¿no? esto, esto es imprescindible O sea, ¿dónde está aquí? No, no he podido aparcar en el Maserati, tío No he podido aparcar en el Maserati ¿Esto dónde se ha visto? No sé, entras aquí, me veo aquí Un, un, un, un aquí, un, un ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Por favor usted coneix Pau Casals? ¿Eh? ¿Vosté coneix Josep Benet? Yo tengo cuatro casas, pero Pau Casals no lo conozco Pues conoce uh, Jordi Pujol. Eh, es que es que malmorito tragar el papa, ¿no? <risa> al, al, al papá, ¿no? Al tío, al tío le iba, a decir, tío, relájate, te tomete un tónico o algo oh, y al verdad. morito no le iba a dar ni al peluquín. Achos te, te colleja y de vuelta para la Mica. <risa> no, no te, exales, no, por favor, no, no, exales, exales, no, estas, cosas. Bueno, nos vamos ya porque no queremos estar aquí en un momento más, porque se nos acaba la energía. Eh, gràcies, Lluís, per venir aquí. Perdona que estimpresentables. A tu, Freddy, el tortas, calla ja una vegada perquè la tenim aquí fent pensa e, un porro. Ja fumando, lo siento, tío. Vale, ja, eh, gràcies a tots. Es que luego tengo que ir a trabajar, ahí, no sé. Gràcies, Uau, a, gràcies tothom, a tots. Ah, no, mentira, ¿eh? es cogió el no consumo nada, chaval. Eh, Freddy és clau, ja, amb els teus vídeos i la teva música. Gràcies a tots. Pasem a les curiositats del Cesc. <t 'es> Curiositats, sí, curiositats. A veure, saps què ens portes aquesta setmana? Bé, doncs, us vull dir, primer de tot, que Espanya doncs, hi ha més mòbils, o sí sigui, més més contractes de mòbil, o sigui, línies de mòbil, que no persones. Assassins. No, el Lluís ja aquí ha marxat, eh? Aquella publicitat sublimina. <laughs> Bé, l'altra és, és una curiositat així una mica... Absurda, no? És Digo, hije, de eh, el soci més jove en una biblioteca catalana fou un nadó que el van apuntar a la biblioteca només 4 hores després de néixer a la biblioteca infantil i juvenil Can Butxosa de Parets del Vallès ¿Una biblioteca? ¿Eso se casa <ríe> ¿O no? Un lector no, la... no. no des de tan petit 4 o... sí, sí. un... hores després de... Llegint nomenes com les del de... nòvio de l'Alaska que segur que sí. segur que, que... que és boníssima amb el nivell intel·lectual bueno, no, no ens fiquem aquí amb les personalitats <ríe> aquest programa, ell... aquest programa ehm... respecte a totes les formes de pensar Exacte, menys ho la feixista menys la reial uh... <ríe> menys la de dretes, menys la, més la dreta menys la de súper més a la dreta <ríe> menys la extrema dreta, menys la que està al centre menys la que està al centre esquerre i només accepta la, pues, totes <ríe> les... menys les mencionades anteriorment <ríe> <ríe> i lo, per últim, quina ens portes? per últim no, perquè avui, mira, us en porto quatre ah, perfecte doncs, s'ha convidat que si una persona crida... aquesta és una xurrada, eh si, doncs, si una persona cridés 8 anys, 7 mesos i 6 dies produiria suficient energia sonora per escalfar una tassa de te. Ha. Així que ja pots començar a cridar. Ah. Ah. Bueno, era un tallat. Quedan 8 anys, 7 mesos i 5 dies i 23 hores. No? Passem, passem a la següent. La següent I és que la, la Coca-Cola, que va ser inventada pel senyor John Pemberton, com segurament no sabeu, ja. és el refresc més vengut al món. I cap a l'any 1886, perquè us feu una idea de la popularitat que ha arribat a tindre, se'n venien nous racions diàries. O sigui, la popularitat que té ara, comparada amb, amb abans, no?, el 86, 1.886 nou racions només, i ara potser és que, no sé, seran milions de racions, no? I per una altra, doncs sapigueu que la, la Coca-Cola, l'eslògan que ara és el vermell i sempre surt al Nadal surt el, el, el Paranuel, no combinat així amb el vermell de la Coca-Cola això, sí, doncs la Coca-Cola va començar sent de color verd, o si sigui, no el líquid en si sinó el, el que és l'empaquetatge no? I bé amb això, amb aquesta curiositat acabo i ara ja... i les teves curiositats com sempre sí. que, que porten un, un punt d'humor aquí al programa i que, i que fan reflexionar perquè com el dels mòbils que és un tema que potser no que una, una mica penjats no? sí que estem una mica massa amb el tema de les comunicacions així, i, i, i que potser haurien de viure més el, el tu a tu sí, no? sí i no al, final, al final acabarem perdent el, el contacte directe, no? el, uh -huh. el cara a cara amb, amb la gent Sí, No també us estem perdent una miqueta perquè, perquè tampoc hem portat massa gent últimament a aquest programa però no us preocupeu, mm -hmm. oients, estimats oients perquè la setmana que ve portem gent i la setmana que ve, també o sigui que tant anem club, durarà canya Què us sembla si passem al Totorres? Perquè avui, Joan, què ens portes? Fi, avui al Totorres us porto una cançó d'un parell de cançons d'Antònia Font que és aquest grup, eh, quasi, quasi ja no és revelació, hi ha sigut més tot que res, uh -huh. però, que, però que, mira, està en el moment culminant del seu èxit i li volem retre una mica d'homenatge. Primer sentirem la primera, una de les primeres cançons, vaja, que va editant Antonia Font que no s'ha sortit en cap disc, que és una de les inèdites, que uh -huh. s'ha començat a fer famosa amb l'album aquest d'Antoni Font dels últims anys, i que llavors gairebé ningú coneixia de fet no va sortir en cap disc com he dit expliquem que l'on d'Antonia Font si no me'n és que va ser una, una fan no? sí, sí, sí. la primera fan que es van <coughs> que, de, que es van mantenir relacions amoroses amb tots el grup no? recordem que tot. Antonia Font són tots nois i Antonia Font pues, era la primera fan així d'Antonia bueno, sí, Font que encara no tenia que encara no tenien nom Si us sembla bé sentim la primera cançó que es diu Rumba I va dedicada a una noia Rumba val, val, val, val a dir, és la millor cançó d'Antònia Font I és la primera de totes que va, va a, Aquesta cançó a un... la, la dedicam a la Marta A un amor de Mallorca oh, Sentim-la Fins demà! hem sentit aquí la teva manorquina sí, sí. la manorquina que va fer creuar el mar no? que va fer creuar el mar sí, suposo que ells dos són de, són de Mallorca és una menorquina que fa creuar el mar a un dels integrants sí. del grup. Perquè recordar una mica així, una mica d'història de de del grup que sí, sí, neix... El 1997. Mm, sí. I bé, doncs va, ama, el 1997 ja quan comencen a enregistrar una maqueta amb quatre temes, que és Cibernauta Joan, L'univers és una festa, Rumba i Esxilòfon. Sí, s'ha sí. de dir que el, que el, el líder és el, el Joan Miquel Oliver, que ja havia fet coses amb... amb en solitari si no, si no vaig errat no, posteriorment, eh? sí, posteriorment. Ho, ho, ho va fer posteriorment això també, bueno, ja ho sabem tots doncs que Antonia Font és el, el, també té aquest rotllo d'unes lletres molt, molt ben fetes molt sí. imaginatives i, sí. i amb, amb un to de, de broma també no? mm. és el seu setè disc tenen Antonia Font a Rússia, Alegria, Taxi Batixca, Focatius, que s'ha de cantar i lamparetes que la sentirà amb una, una cançó i bé, a mi personalment jo vaig descobrir aquest grup quan era molt petit vaig ser dels primers que coneixin Antonia Font i, i realment amb els anys m'ha anat desagradant, o sigui a, mi sí? a partir de Taxi l'any 2004 no, va dir que t'hi us que ja va ser l'últim per mi el millor Taxi, l'any 2004 el recomano molt va ser premio altaveu del, del Mercat de Música Viva de Vic el millor disc de pop i millor disc de l'any per la revista And The rock i el 2006 Batista Foguatius que ja va ser l'últim disc bo. Per mi després cosa hi cantar va ser un desastre musical i la Paretes està prou bé, però tampoc m'ha acabat com els de abans Alegria, Rússia, són fantàstics. Alegria i bueno, i amb, sí, Alegria en guayea, no? O no, Bat Batista busques en guayea, eh, ff, sí, sí, sí. no sé què més dirte, però vull dir, va dir Batista Foguatius busques inclús. Jo el que penso és que hem patit la, la, la síndrome de grup famós i la síndrome també de grup, que... <ríe> mishimaia. Sí, que ça com de que ja no sap per, per on tirar, a quin camí agafar i ja hi perden ja l'originalitat que tenia aquest grup inicialment que era un grup poc conegut era un grup com mitja festa major mig acompanyament i en fi, agafar aquesta importància que han agafat s'han pres la fama una mica bueno, per mi han tirat un camí comercial que no m'acaba de fer el pes doncs pues, si us sembla eh, tenim una entrevista, si no, si no vaig errat sí, ten tenim una entrevista d'Antònia Fona a Figueres, si us sembla bé, la podem, podem sentir un trosset d'aquesta entrevista. entrevista jo que us sembla, amb Pau de Bona al cantant sentim-lo el que feim habitualment i això, vam decidir en què va a l'estiu pues, fer un, un, una minigira així aprofitant la feina que havíem fet a principi d'any per, per fer una, una, una sèrie de teatres, no? I, i bueno, i Figueres és un d'ells. Acompanyats per una orquestra de cambra amb una catorzena de músics dirigits per Miquel Àngel Aguiló, el grup ha connectat amb aquesta proposta que els ha comportat un reconeixement unànim per part de públic i crítica. Jo crec que sí, jo crec que ha estat l'any de... un pot de... de recollir fruit, no?, de, de tots aquests deu anys que duim. Eh... Uh una bueno, sort d'aquest cos que, que han tard ha anat molt bé ha estat un disc ja ha estat un poc un, un, una consolidació no? Des, del grup i de la nostra feina no? I, i a part d'això pues, sí, han rebut premis eh, han tingut feina tot l'any fins a fins a desembre feina vull dir, sí, se pot dir que ha estat l'any més, més més ben aprofitat per nosaltres no.. Mèrem bueno, tross entrevista de a Figueres. Era el 2008, ja fa uns quants anys, però era com per captar l'essència d'Andoni Fons. El que, el que bueno, no m'estrainya, però però és curiós que el germà, el Bau de Bon, Està amb el amb la bateria que també són germans i realment es s'assemblen un muntíssim, sí, sí, moltíssim, la gent es confon. I què fan aquests? O sigui, aquest. I un, un una mostra més dels de, de, de germans com en un grup, no? També com com Oasis i sí. oasis també eren germans, si no que... no sé, i els de Cords. Aquest Bé, ehm, si us sembla ja estem a la recta final del programa ehm... Acabem, si us sembla, amb la cançó Clint Eastwood, que és un menatge al, al, al, al director i, ara, i actor director, sí, sí, sí. Eh, Una cançó del nou disc de Lamparet, bueno, sí, del nou disc de Lamparetes que està girant eh, M'agrada molt la proposta escenogràfica d'aquest disc Lamparetes que, si no m'equivoco, van per teatres o per llocs tancats on, quan tenen l'oportunitat d'anar a un teatre i monten una escenografia tota plena de lamparetes ah. per tot l'escenari i ho trobo que amb l'escenografia és doncs, molt encertada Ma Malgrat la música potser no, és, no té el nivell que tenia abans Sí, no, perquè abans era potser més el Joan més de festa, més sí. animada ara s'ha tret una mica més per aquesta moda poder... Sí, bueno. Bueno. També, que també trau, eh? vull dir, és dels grups més bons en català que ara, per mi. Però però sí, és veritat, que, que amb el nivell, la frascó d'abans potser l'han perdent. Però, però bueno, amb, amb la escenografia, doncs... Sí, de fet, dir, diria que que, que d'aquí a poc també tocaran aquí, per aquí Barcelona, gratuïtament, em sembla, la plaça... No sé quina plaça és, a la... No, no, no ho sé ara però, però vull dir que tocaran gratuïtament o sigui que esteu al, al tanto a la seva pàgina web i al Tàndem Club que el el Club recomanarem que o... si us sembla sentim al Clint Boot i Antonia Font a tope Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran cañón del Colorado Nigults allargeçats i vermellosos I el cel se penja una estrella i se fa de nit I en Clint només il·luminat per sa se follanya se S'encena es purat i guarda un secret I llisa un coniat a la llauna S'adorm, somia, trens i mercaderia En indis xaiens damunt d'una colina a sa llum de sa lluna Se desvalla, se aixella, orina i no té son. I pensa, pa, que era de western, que brons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Es cura, a desa, i tira per sa carretera, ja podem ver. Vi un home tot sol, no sempre se basta. Qui dubta, vull enviar. I li volen sabre on és en Morgan Freeman, que es el negre de milions baby, do you know? Maybe. Dissimula, se'ls emira, desenfunda com un llamp i els aliquida escut i s'agalla en sa se seva vida. Sempre en espum de mira, del sèptim de cavalleria o de gringos. Orajidos, o de xerifs corruptes a cases de putes o de xinos drogaditos a Gran Torino i clínic de vols, encara ets en el segle XIX fa un any que no te dutxes i això només són quatre casutxes de mort i un home tot sol no sempre se basta You look to me and I You know I am a mortal song, that I am sad and Buenas noches, este viernes, como cada programa, me dirijo a todos vosotros para transmitiros mis mejores deseos de paz y felicidad. Al término de este año difícil y complicado para todos, quiero hablaros con sinceridad y realismo, sin rehuir de los problemas que nos aquejan como sociedad. Quiero hacerlo con la confianza y el optimismo que me inspiran, que, que me inspiran las virtudes del pueblo español al que quiero con todo mi corazón y al que a lo largo de estos 36 años de reinado he aprendido a conocer a fondo y a admirar con orgullo. Llevamos varios años sumidos en una... Ce... ¡Un elefante! ¡No! ¡Al el nostre cata ¡Amor! ¡No, poche! Lo siento mucho. Ha sido un error. Me volverá a ocurrir. Hemos de cortar el programa. qué Catalans. Catalanas sigueu Valens i digueu adeu a tot allò que estimeu amb il·lusió